Elizabeth Kolbertová, šesté vymírání, nepřirozený příběh, čtvrtá část, osud amonitů. Disco Capites Gersensis. Město Gubio, ležící na kopci asi 160 km severně od Říma, lze charakterizovat jako fosilní obce. Jeho ulice jsou tak úzké, že na mnoha z nich nemá prostor k otočení ani ten nejmenší Fiat a jeho náměstíčka. Ze šedého kamene vypadají v mnohem tak, jako vypadly v Dantově době. Ve skutečnosti to byl mocný Gubian, který nastoupil do úřadu starosty Florencie, kdo v roce 130, 1302 zařídil Dantův odchod do exilu. Když ho navštívíte, jako já v zimě, když tu nejsou turisté, hotely mají zavřeno a městské paláce, jako z nějaké obrázkové knihy, jsou opuštěny, Téměř se zdá, jako by Gubio upadlo do čarovného spánku a čekalo, až bude probuzeno. Hned za okraj města vede na sever úzká Rokle. Stěny Rokle, která je známá jako Goladel Botacione, jsou tvořeny diagonálními pruhy Vápence. Dlouho předtím, než se v této oblasti usadili lidé, dlouho předtím, než lidé vůbec existovali, leželo gubio na dně jasného modrého moře. Na toto dno padaly zbytky malých mořských tvorů, které se tam vršily rok po roce, století po století, tisíciletí po tisíciletí. Při zdvihu země, který vytvořil Apenninské pohoří, se zvedl i vápenec a naklonil se v úhlu 45 stupňů. Procházka doklí tak dnes představuje cestu vrstvu za vrstvou v čase. V rozmezí několika set metrů tak můžete překonat stovky milionů let. Goladel je nyní svébytnou turistickou destinací, i když spíše pro odbornější veřejnost. V 70. letech 20. století sem přišel geolog jménem Walter Alvarez, zkoumat původ Apenin ale skončil víceméně náhodou tím, že přepsal historii života. V rokli objevil první stopy po obrovském asteroidu, který ukončil období křídy a byl příčinou něčeho, co by se dalo nazvat vůbec nejhorším dnem planety Země. Než se usadil prach, v tomto případě doslovně stejně jako metaforicky, vyhynuly nějaké tři čtvrtiny všech druhů. Důkaz o dopadu asteroidu leží v tenké vrstvě jílu asi v polovině výšky rukle. Výletníci mohou zaparkovat na otočce vybudované poblíž. Je tam také malý stánek, v němž se v italštině vysvětluje významné místa. Na dílovou vrstvu je snadné. Byla vydlabána stovkami prstů a připomíná tak trochu prsty nohou bronzového svatého Petra v Římě, které byly uhlazeny polipky poutníků. Den mé návštěvy byl šedivý a nevlídný a já jsem tam byl, byla sama. Přemýšlela jsem, co přimělo lidi ke všem těm dotekům. Byla to pouhá zvědavost? Forma geologického zavlo zavlounství? Nebo šlo o něco mnohem výraznějšího? Touhu dotknout se jakkoliv jemně ztraceného světa? Sama jsem samozřejmě také musela do vrstvy strčit pest. Zašmátrala jsem v drážce a uloupla kousek jílu velikosti oblásku. Měl barvu pálené cihly a konzistenci uschlého bláta. Dal se mu do obalu od nějaké sladkosti a vložila do kapsy svůj vlastní kousek planetální katastrofy. Volta Alva Alvarez pocházel z dlouhé linie význačných vědců. Jeho pradědeček a dědeček byli oba známí lékaři a jeho otec Louis byl fyzikem na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Ale zájem o geologii v něm zbudila jeho matka, která ho brala na dlouhé procházky po kopcích v okolí Berkeley. Když Walter ukončil studia na Pennsylvánské univerzitě, pracoval v ropném průmyslu. Žil v Libii, když Muammar Kadáfi provedl v roce 1969 v zemi převrat. O několik let později dostal vědecké místo na Lamont Doherty Earth Observatory, která ležela u řeky Hudson naproti Manhattanu. V té době se v jeho profesi šířila teorie tektonických desek, která se kdysi pokládala za revoluční a téměř každý z Lamontu se stal jejím stoupencem. Alvarez se rozhodl pokusit se na základě tektoniky desky vysvětlit, jak vznikl Apenninský poloostrov. Klíčem k tomuto projektu byl určitý druh narudlého vápence, známý jako Skaglia Roso, který se nacházel mimo jiné i v Gola del Botasione. Projekt postupoval ku předu, ale uvázel, když dostal jiný směr. Ve vědě je někdy lepší, když má člověk štěstí, než když je chytrý. Řekne později o této události. Nakonec začal v Gubiu spolupracovat s italskou geoložkou jménem Izabela Premoli Silva, která byla odbornicí na foraminifera. Foraminifera, tedy je dírkonožci z překladu latinského názvu jako otvůrky nesoucí, jsou drobní mořstí tvorové, kteří vytvářejí malé schránky či ulity, které jakmile živočich uvnitř zemře, padají ke dnu oceán. Ulity mají rozmanité tvary, které se mění od jednoho druhu k jinému. Některé vypadají ve zvětšení jako úly jiné jako copy nebo bubliny nebo hrozny. Dírkonožci byly obvykle velmi rozšíření a jsou zachováni v hojném množství, což nich činí mimořádně užitečně neurčující fosílie. Na základě toho, které druhy dírkonožců se nacházejí v dané vrstvě horniny, odborník, jako je silova dokáže určit jejich věk. Když se Alvarez a Silva při své spolupráci ocitli v Gola del Botasione, ukázala mu kuriózní sekvenci. Vápenec z posledního stádia křídy obsahoval rozmanité, hojné a poměrně velké dírkonožce, mnohé velké jako zrnka písku. Přímo nad touto svrstvou leží vrstva jílu, tlustá asi jen 2 cm, v níže žádní dírkonožci nejsou. Nad jídlem se nachází opět vápenec, v němž byly dírkonožci hojně, ale ti to patřili jen k několika málo druhům. Byli všichni velmi drobní a všichni naprosto rozdílní od větších pod nimi. Alvarez byl vyškolen, abych užil jeho výraz jako určitý typ skalního uniformitarianisty. Byl veden k výřeže, že jak tvrdí Liel a Darwin, vymizení nějaké skupiny organismů musí být pozvolný proces, při němž pomalu vymírá jeden druh pak jiný, pak třetí a tak dále. Při pohledu na sekvenci vápenců v Gubiu však viděl něco jiného. Zdálo se, že mnoho druhů dírkonožců z nižší vrstvy náhle zmizelo a všichni víceméně ve stejnou dobu. Celý proces, jak bude Alvarez vzpomínat, vypadal nepochybně jako velmi nesouvislý. Toto načasování vypadalo podivně, dlouzí dírkonožci patrně vymřeli právě v bodě, kdy museli vymřít, jak bylo známo poslední dinosauři. To Alvarezovi připadalo jako víc než pouhá náhoda. Domníval se, že by bylo zajímavé přesně zjistit, kolik času reprezentuje tato dvoucentimetrová vrstva jílu. V roce 1977 získal Alvarez místo na Berkeley, kde stále ještě pracoval jeho otec Louis. Do Kalifornie si sebou přinesl i své vzorky z Gubia. A když ještě Walter studoval tektoniku desek, jeho otec získal Nobelovu cenu. Mimo jiné vyvinul první lineární protonový urychlovač. Vymyslel nový typ bublinkové komory, navrhl několik novátorských radarových systémů a stal se spoluobjevitelem Tritiy. Na Berkeley byl Louis známý jako Muži divokých myšlenek. Podnícen diskuzí o tom, zda komory uvnitř druhé největší egyptské pyramidy jsou naplněny poklady, v jednom okamžiku navrhl test který vyžadoval instalaci mionového detektoru v poušti. Detektor ukázal, že pyramida je ve skutečnosti vyplněná kamenem. Jindy ho začal zajímat atentát na Kennedyho a provedl experiment, při němž se střílelo z pušky na melouny obalené plachtovinou. Experiment dokázal, že pohyb prezidentovi hlavy po zásahu odpovídal zjištěním Verenovy komise. Když Walter řekl svému otci o záhadě z Gubia, Louis byl fascinován a právě on přišel s divokou myšlenkou jílové, jílovou vrstvu časově zařadit pomocí Iridia. Iridium je na zemském povrchu mimořádně vzácné, ale mnohem běžnější je v meteoritech. Na planetu neustále prší kousky meteoritů v podobě mikroskopických znek kosmického prachu. Louis se domníval, že čím déle jílová vrstva ležela na povrchu, tím více kosmického prachu na ní spadlo a tím více Iridia bude obsahovat. Kontaktoval svého kolegu na Berkeley. Franka Asaro, jehož laboratoř byla jednou z mála, která měla pro tuto analýzu to správné vybavení. Asaro souhlasil provést testy na tuctu vzorků, i když říkal, že má velké pochybnosti, zda to k něčemu bude. Walter mu dal nějaký vápenec z horní vrstvy nad dílem, ze spodní vrstvy pod ním a z jílovcové vrstvy samotné. Pak čekal... Za devět měsíců dostala telefonát. Se vzorky z jílovcové vrstvy bylo něco špatně. Množství iridia v nich bylo tak velké, že se ani nedalo zanést do grafů. Nikdo nevěděl, co s tím. Byla to podivná anomálie nebo něco významnějšího? Walter odletěl do Dánska, aby tam nazbíral nějaké sedimenty z pozdní křídy z vápencových útesů, známých jako Steven Sklint. Na Stevensklince na konci křídy objevila vrstva jílu, který měl jantarově červenou barvu a páchl jako mrtvá ryba. Když byly analyzovány zapáchající dánské vzorky, rovněž vykazovaly astronomické úrovni Iridia. Také třetí soubor vzorků z Jižního ostrova Nového Zélandu měl Iridiový vrchol právě na konci křídy. Lui podle jednoho kolegy reagoval na tyto zprávy jako žralok cítící krev. Cítil příležitost k velkému objevu. Alvarezovi probíhaly teorie, které by tento je vysvětlovaly. Ale všechny, které našli, buď neodpovídali dostupným údajům, nebo byly vyloučeny dalšími testy. Pak konečně, téměř poroční, bezvýsledné práci dospěly k hypotéze impaktu. Jednoho jinak obyčejného dne před 65 miliony lety se srazil se zemí asteroid, který měl v průměru 10 kilometrů. Při následné explozi uvolnil energii v, v řádu 100 milionů megatun TNT, tedy více než milion nejsilnějších vodíkových bomb, které kdy byly testovány. Trosky, včetně Iridia z rozbitého asteroidu, se šířily kolem Země koule. Den se zmínil v noc a teplota se prudce snížila. Začalo masové vymírání. Alvarezovi napsali o výsledcích z Gubia a Steven Sklint v článku, který spolu s navrhovaným vysvětlením poslali do časopisu Science. Pamatuji si, že jsem velmi tvrdě pracoval, aby byl článek co nejsolidnější, řekl mi Volter. Článek Mimozemská příčina vymeření na hranici křída Teresier vyšel v roce 1980. Vyvolal velké vzrušení z velké části mimo oblast paleontologie. O zjištění alvarezů přinášely zprávy časopisy z různých disciplín, od klinické psychologie po herpetologii a představy asteroidu, který ukončil období křídy, se brzy chopily i časopis jako Times a Newsweek. Jeden komentátor poznamenal, že spojení dinosaurů tvorů, kteří nevzbuzují zájem jen těch nejotupělejších ignorantů, se pak spektakulární extraterrestickou událostí Vypadá jako zápletka, kterou si mohl vymyslet nějaký chytrý nakladatel, aby si zajistil prodej. Hypotéza o dopadu asteroidu inspirovala skupinu astrofyziků vedenou Karlem Saganem ke sestrojení modelu účinků nějaké totální války, který pak vedl ke konceptu nukleární zimy. Jejich práce také vyvolala svou vlastní vlnu mediálního zájmu ale mezi profesionálními paleontologi vyvolávala hypotéza a v mnoha případech i sami Alvarezové zášť. To zdánlivě masové vymírání artefaktem statistiky a nepochopení taxonomie, napsal jeden paleontolog v New York Times. Arogance těch lidí je neuvěřitelná, tvrdil druhý druhý. Nevědí téměř nic o tom, jak se vyvíjejí skuteční živočichové, ani jak vymírají, ale navzdory své nevědomosti se tyto geochemikové domnívají, že abyste způsobili revoluci ve vědě, stačí jen nakopnout nějakou mašinu na fantazie. Nepozorované bolidy padající do nepozorovaných moří to není nic pro mě, prohlásil třetí. Vymírání v křídě bylo postupné a teorie katastrofy je chybná, konstatoval ještě jiný paleontolog. Ale zjednodušující teorie budou i nadále úspěšně svádět některé věce a oživovat obálky populárních časopisů. A je zajímavé, že do věci se rozhodla vložit i ryční rada časopisu Times. Úkol hledat příčiny pozemských událostí ve hvězdách by měli astronomové přenechat astrologům, napomínal časopis. Abychom porozuměli prudkosti této reakce, bude užitečné vrátit se opět k Jílovi. Ve fosilních záznamech vystupují masové vymírání tak jasně, že se od nich odvozuje samotný jazyk, jímž se popisuje historie Země. John Phillips, Lielův současník a jeho nástupce ve funkci přesedy geologické společnosti v Londýně v roce 1841 rozdělil život do tří kapitol. První nazval paleozoikum, z řeckého výrazu pro starověký život, druhou mezozoikum, znamenající střední život a třetí kenozoikum, nový život. Zadělící bod mezi paleozoikem a mezozoikem pokládal Philips období nyní nazývané vymírání na konci permu a mezi mezozoikem a kenozoikem události z konce křídy. V geologické terminologii jsou paleozoikum prvohory, mezozoikum druhohory a kenozoikum třetíhory a čtvrtohory oblastmi, z níž každá se stává z několika období. Mezozoikům například překlenuje trias, juru a křídu. Fosílie z těchto tří oblastí byly tak rozdílné, že Filip zvěřil, že představují odlišné akty stvoření. Těchto zlomů ve fosilních záznamech se byl dobře vědom i Líl V třetím svazku svých principů geologie Zaznamenala propast mezi rostlinami a živočichy nalezenými v horninách z období pozdní křídy a těmi, kteří se nacházeli výše na začátku ter terciéru. V dnešní odborné terminologii na začátku paleogénu. Například depozita z pozdní křídy obsahovala zbytky početných druhů belemnitů a olihním podobných tvorů, kteří zanechávali fosílie ve tvaru nábojnice. Ale v pozdějších depozitech belemiti nikdy nalezeni nebyly. Stejný vzorec platí pro amunity a pro nejstarší mlže z řádu hypiritoida, čili rudistes, měkýše tvořící rozsáhlé útesy. Byly chalektizováni jako ústřice předstírající, že jsou to korály. Pro Lila byla prostě nemožná nebo nefilozofická představa, že tato propast představuje jakousi náhlou a dramatickou globální změnu. A tak poněkud v důkaze Kruhem tvrdil, že mezera v druzích fauny je jen mezerou ve fosilních záznamech. Po srovnání životních forem z obou stran této údajné mezery došel Lil k závěru, že nevysvětlitelný interval musel být dlouhý, zhruba stejně dlouhý jako veškerý čas, který uplynul od doby, kdy se fosilní záznamy znovu objevily. Podle dnešních datovacích metod by Mezera, kterou předpokládal, činila nějakých 65 milionů let. Také Darwin byl o diskontinuitě na konci křídy dobře informován, ve vzniku druhů poznamenala, že vymizení amonitů se zdá být obdivuhodně náhlé. A podobně jako Líl, amonity a to, co představovali, pustila z hlavy. Pokud se mě týče, konstatoval, hledím na přírodní geologické záznamy jako na světa, zaznamenané nedokonale a v měnícím se nářečí. Z těchto dějin vlastníme pouze poslední svazek, který se vztahuje pouze na dvě nebo tři země. V tomto svazku se uchovala jen tu a tam krátká kapitola a na každé stránce jen tu a tam několik řádek. Tato fragmentární povaha záznamů znamená, že prudká změna je jen zdánlivá a že s ohledem na zdánlivě náhlé vymírání celých čeledí nebo řádů musíme mít na paměti, že pravděpodobně neznáme široké intervaly času. Kdyby existovaly doklady v těchto časových období, ukázalo by se, že vymírání bylo mnohem pomalejší. Tímto způsobem Darwin pokračoval v projektu Lila, který stavěl geologické doklady na hlavu. Tak hluboká je naše zneznalost a tak vysoká naše přezíravost, že býváme překvapeni, slyšíme-li o vyhubení nějaké organické bytosti. A protože nevidíme příčinu, vymýšlíme si kataklizmata, která by zničila svět, prohlásil. Problém mnohem pomalejšího vymírání sdělili Darwinovi následovníci. Uniformitarianistický pohled vylučoval náhlou nebo pronikavou změnu jakéhokoliv druhu. Ale čím více bylo známo o fosilních záznamech, tím obtížněji bylo tvrdit, že tak či nějak zmizely celé věky táhnoucí se po desítky milionů let. Toto rostoucí napětí vedlo k řadě stále více radikálních vysvětlení. Snad skutečně došlo ke konci křídy, k nějaké krizi, ale musela to být velmi pomalá krize. Stráty ke konci tohoto období možná skutečně tvořily masové vymírání. Ale masová vymírání si nesmíme plést s katastrofami. Ve stejném roce, kdy Alvarezovi publikovali svůj článek v časopise Science, George Gaylord Simpson, v té době pravděpodobně nejvlivnější světový paleontolog, napsal, že převrat na konci křídy by se měl pokládat za součást dlouhého a v podstatě kontinuálního procesu. V kontextu skalního uniformy italianisty byla hypotéza dopadu asteroidu horší než špatná. O Alvarezových kolovalo tvrzení, že vysvětlují událost, která se nestala a k níž ani dojít nemohlo. Byli přirovnáni k prodejcům speciálního léku na fiktivní nemoc. Oni i poté, potéc, otec a syn publikovali svou hypotézu, byl na setkání společnosti pro paleontologii obratlovců proveden neformální průzkum. Většina dotazovaných odpověděla, že k nějaké kosmické kolizi mohlo v minulosti dojít. Ale jen jeden z dvaceti připouštěl, že by to mohlo nějak souviset s vymřením dinosaurů. Jeden paleontolog na tomto setkání označil hypotézu Alvarezových zapytomost. Mezitím důkazů pro tuto hypotézu neustále přibývalo. První nezávislé potvrzení přišlo v podobě drobných z... Zrníček horniny známých jako šokový křemen. Ve velkém zvětšení vykazoval šokový křemen něco, co vypadalo jako rýhy, což byl výsledek nárazů vysokého tlaku, který deformoval strukturu krystalu. Šokový křemen byl poprvé zaznamenán na místech, kde proběhly jaderné zkoušky, a poté byl nalezen v blízkém okolí impactních kráterů. V roce 1984 byla zrnka šokového křemene objevena ve vrstvě jílu z hranice křída Tercier s kratkou KT ve východní Montaně. K se užívá jako zkratka pro kretaxios křídu i v angličtině, protože C je už obsazeno pro carboniferous, což je karbon. Dnes se tato hranice formálně označuje jako křída paleogén, tedy hranice KPG. Další klíč se našel v Jižním Texasu, v zajímavé vrstvě pískovce z konce křídy, která vypadala jako pozůstatek ohromné tsunami. Vatra alvareze napadlo, že pokud by to byla tsunami vyvolená dopadem asteroidu, Prohnala by se podél pobřeží a zanechala po sobě výrazné stopy v sedimentech. Bedlivě proskoumal tisíce vzorků sedimentů, získaných z různých vrtů v oceánech a našel takové stopy ve vzorcích z Mexického zálivu. Nakonec byl objeven přesněji řečeno znovu objeven 150 km široký kráter na polostrově Jukata. Byl pohřben pod téměř kilometrovou vrstvou novějších sedimentů, ale objevil ho už dříve průzkum, který tam provedla mexická státní ropná společnost. Geologové této společnosti to interpretovali jako pozůstatek podmořské vulkanické činnosti a protože ve vulkánech se ropa nenachází, i hned to pustili z hlavy. Když se Alvarezové šli na vzorky, které společnost v této oblasti vyvrtala podívat, bylo jim řečeno, že byly zničeny při nějakém božáru. Bez skutečnosti však byly jen uskladněny na jiném místě. V roce 1991 byly nakonec nalezeny a zjistilo se, že obsahují vrstvu skla, skály, která byla roztavena a pak prudce ochlazená. Právě na KT hranici. Pro tábor Alvarezů to byl přesvědčivý důkaz, který dokázal pohnout mnoho věců, aby přešli ke stoupencům dopadu. Kráter podporuje teorii o vymírání, oznamovali Timesy. V té době zemřel Louis Alvarez na komplikace rakoviny jícnu. Walter nazval formaci Kráter z houby. Širší známost však vešel podle nejbližšího města jako čiskulksulpský kráter. Je pohřben pod téměř kilometrovou vrstvou sedimentů. Těch 11 let se zdá jako dlouhá doba, ale při pohledu zpět je vlastně velmi krátká, řekl mi Walter. Jen si to na chvíli zkuste představit. Máte zde z jednotného všeobecně přijímaného názoru, v němž byl vyškolen v podstatě každý geolog a paleontolog, stejně jako jejich profesoři a profesoři jejich profesorů až šklílovi. A vidíte lidi, kteří zkoumají důkazy, a ti postupně změnili své myšlení. Když Alvarezové publikovali svou hypotézu, věděli jen o třech místech, kde byla odkrytá Iridiová vrstva. Dvě navštívil Walter v Evropě a třetí, z něhož jim byly poslány vzorky, se nacházelo na Novém Zélandu. V dalších desetiletích byly lokalizovány tucty dalších, včetně jednoho poblíž nudistické pláže v Biadicu, dalšího v Tuniské poušti a třetího na předměstí New Jersey. Na toto poslední místo často podniká výlety Neil Landman, paleontolog, který se specializuje na amonity. Byla jsem pozvána, abych se připojila a jednoho teplého podzimního dne jsme se setkali před americkým muzeem přírodní historie na Manhattanu, kde má Landman ve věži zhlížející na Central Park svou kancelář. A společně s dvěma postgraduálními studenty jsme zamířili na jich klenkou Při průjezdu severní části New Jersey jsme míjeli průh nákupních středisek a obchodních zastoupení automobilek, které se opakovaně střídaly jako domino. Nakonec v okolí Princetonu jsme vyjeli na parkoviště u baseballového hřiště. S obavy před zájmem sběratelů fosílí Landman raději nechtěl, aby zjistil přenosnou polohu. Na parkovišti jsme se setkali s geologem jménem Matt Garp, který učil na Brooklyn College. a Landman a postgraduální studenti vzali na záda svou výstroj. Obešli jsme baseballové hřiště. Uprostřed ní školního dna a vyrazili přes houštinu. Brzy jsme dorazili k Mělké říčce. Její, její břehy byly pokryty rezavě zbarveným bahnem. Nad vodou visely ostružiny. Na nich se třepotaly roztržené paporky odpadků. Odhozené plastové tašky, cáry novin, zbytky starých kartonů na láhve. To je pro mě lepší místo než Gubio, oznámil Milandman. Během pozdní křídy vysvětloval byl park, e, řečiště a vše kolem nás okruhu mnoha mil pod vodou. V té době byl svět velmi teplý a v Arktidě rostl bujný prales a úroveň moře byla vysoká. Většina New Jersey tvořila část kontinentálního šelfu nynějšího východu Severní Ameriky, která byla Evropě výrazně blíže, protože Atlantik byl mnohem užší. Landman ukázal na jedno místo v řečišti několik centimetrů nad vodní hladinou. Tam, řekl mi, je iridiová vrstva. Ačkoliv se viditelně nijak neodlišovala Landman viděl, kde je, protože tuto sekvenci analizoval už o několik let dříve. Landman je podsaditý muž se širokým obličem a šedivějícím vousem. Na výlet si vzal šortky v barvě khaki a staré tenisky. Vstoupil do vody, aby se připojil k ostatním, kteří se už brodili ve vodě a svými špičáky prohledávali dno. Brzy někdo našel fosilizovaný žraločí zub, někdo další vykopal kus amonita. Byl velký asi jako jahoda a pokrytý malými pupínky nebo hrbolky. Landman ho identifikoval jako příslušníka druhu Discoscafitis Tes iris. Amonité se vznášely ve vodách mělkých světových oceánů po více než 300 milionů let a jejich fosilizované schránky se objevují na celém světě. Znal je už Plinius starší, který zemřel při erupci, jež pořbila Pompeje, ačkoliv je pokládal za drahé kameny. Tyto kameny uvádí ve své naturalis historia a přinášejí prorocké sny. Ve středověké Anglii byly amoniti známí jako hadí kameny a v Německu se užívali k léčbě nemocného dobytka. V Indii byly a do jisté míry stále jsou uctívány jako manifestace Višnua. Podobně jako lodinky, s nimiž jsou vzdáleně příbuzní, vytvářejí amoniti spirálovité ulity rozdělené do mnoha komůrek. Živočichové samodní zaujímají jen poslední a největší komoru. Zbytek byl naplněn vzduchem, což bylo uspořádání, jež by se dalo přirovnat k obytné budově v níž je pro to jen podkroví. Stěny mezi komorami, takzvaná septa, byly fantasticky propracované z do složitých volánů podobných okrajům sněhové vločky. Jednotlivé druhy je identifikovat podle charakteristických vzorců jejich záhybů. Evoluční vývoj umožnil amonitům budovat ulity, které byly zároveň lehké i robustní, schopné odolávat mnoha atmosférickým atmosférám vodního tlaku. Většina amonitů se vešla do lidské ruky, ale někteří dorůstali do velikosti dětského bazénku. Na základě počtu zubů, a jich měly devět, se věřilo, že jejich nejbližšími žijícími příbuznými jsou chobotnice. Ale protože měkké tělesné části amonitů se v podstatě nikdy nedochovaly, jak přesně tyto živočichové vypadaly a jak žily, je do velké míry záležitost dedukcí. Je pravděpodobné, i když nejste, že se sami poháněli vystřikováním vody, což znamená, že se mohly pohybovat jen dozadu. Pamatuje si, že když jsem se jako děcko začala zabývat paleontologií a dozvěděl se, že pterodaktylové mohly létat, řekl mi Landman, mou bezprostřední otázkou bylo dobrá, ale jak vysoko? Taková čísla se nedají jen tak vypočítat. Zkoumám amonity 40 let. Ale stále si nejsem jist, co jim přesně vyhovovalo. Pokračoval: Domnívám se, že měli rádi vodu hlubokou 20, 30, možná 40 metrů. Byli plavci, ale ne příliš dobří. Myslím, že vedli klidný život. Na kresbách jsou amonity obvykle zobrazení tak, že připomínají olihně nadspané do šnečích ulic. Landman však má s takovým zobrazením problém. Věří, že amoniti, přestože jsou běžně zobrazováni s několika proudovými chapadly, ve skutečnosti žádná neměly. Na krasbě, která doprovází nedávný článek, který publikoval v časopise Geobios, se amoniti příliš neodlišují od kuličky. Mají pahýlovité končetinám podobné vírusky, které jsou seřazeny v kruhu a spojené tkání. U jeden z těchto vírusků vyčuhuje a tvoří verzi penisu známou u hlavnostů. Landmann studoval na Jelově univerzitě v 70. letech 20. století. Jako student v době, která předcházela objevu Alvarezových, se učilo, že amoniti byly na ústupu během celého období křídy, takže jejich vymizení není nic, co by stálo za vědeckou práci. Víte, převládal dojem, že amoniti prostě vymírali, vzpomínal. Následní objevy, z nichž mnohé učinil sám Landman, však dokazovaly, že amoniti si vedli docela dobře. Máme zde spousty druhů a za několik posledních let jsme sbírali tisíce vzorků, řekl mi za e, řinčení špičáků. Hanman v tomto řešti vlastně před nedávnem narazil na dva zcela nové druhy amunitů. Jeden z nich pojmenoval na počest svého kolegy e, e, Discos Cafites Minardi. Druhému dal jméno podle místa Discoscafites Gersensis. Discoscafites Gersensis měl pravděpodobně malé ostny vyčnívající z ulity, které, jak se domníval Landman, sloužily k tomu, aby se živočich jevil větší a nebezpečnější, než skutečně byl. Alvarezové ve svém původním článku uváděli jako hlavní příčinu KT masové vymírání, nikoli samotný dopad asteroidu. Nebo abychom učili obecnější termín bolidu, ani jeho bezprostřední důsledky. Opravdu katastrofické účinky měl prach. V uplynulých desetiletích bylo toto vysvětlení mnohokrát upřesněváno. Také doba dopadu byla posunuta 5 do 66 milionů let. Ačkoliv věci stále vedou o mnoha podrobnostech vášnivé spory, základní verze této události vypadá následovně. Bolit padal z jeho východu a atmosféru proletěl vzhledem k zemi pod nízkým úhlem, takže nepadal ani tak z hora spíše ze strany, jako letadlo ztrácející výšku. Když udeřil do Yucatánského poloostrova, měl rychlost okolo 90 tisíc kilometrů za hodinu a díky jeho trajektorii byla zvlášť těžce zasažena Severní Amerika. Přes kontinent se přehnal obrovský mrak žhavých pad a trosek, který se při svém pohybu neustále rozšiřoval a spálil vše, co mu stálo v cestě. Kdybyste byli trtí, ratopsem v Albertově. V Albertě. Za dvě minuty byste se vypařila. Názorně mi to přiblížil jeden geolog. V tomto procesu asteroid vyhloubil obrovský kráter a do vzduchu vyvrhl na prach rozmělněnou horninu o hmotnosti 50 násobku své vlastní váhy. Když tyto vyvrženiny procházely atmosférou, Žhavé částice najednou všude rozsvítily oblohu a oteplily atmosféru natolik, že to fakticky spálilo celý povrch planety. V důsledku složení hornin Jukatánského poloostrova byl vyvržený prach bohatý na síru. Syrnaté aerosoly zvláště účinně blokují sluneční svit, což je příčinou toho, že jediná vulkanická erupce jako byl výbuch sopky Krakatoa, může po léta snížit globální teplotu. Po počáteční vlně vedere prožíval svět mnoha sezónní impactovou zimu. Lesy byly zničeny. Pali, enologové, kteří zkoumají spory a pil pravěkých rostlin, zjistili, že rozmanitá rostlinná společenstva byla zcela nahrazená rychle se šířícími kapradinami. Tento fenomén je znám jako kapradinový vrcholek. Možské ekosystémy se v podstatě zhroutily a v tomto stavu zůstaly při nejmenším půl a snad až několik milionů let. Zpustošené moře po dopadu asteroidu bylo označeno jako Strange glow Strange Ocean, uh, což bychom mohli uh, označit česky třeba jako oceán, doktor, doktora divnolásky. Jo? Jedná se o oceán bez života, mrtvý otevřený oceán, spustošený oceán. Je nemožné nějak u, úplně popsat různé druhy, rody, čeledi a dokonce řády, které na hranici KT vymřely. Na zemi patrně zemřel každý živočich větší než kočka. Nejslavnější oběti této události, dinosauři, přesněji řečeno nelétaví dinosauři, utrpěli stoprocentní ztráty. Mezi skupinami, které pravděpodobně žili až do konce křídy, byly tak známé muzejní exponáty jako hadrosaurové, ankylosaurové, tyrannosaurové a triceratopsové. Na obálce knihy Woltra Alvareze o vymírání nazvané The Rex and Crater of Dome, T-Rex. T-Rex a kráter z houby je zobrazen vyděšený Tyrannosaurus, který z hrůzou dívá na dopadající asteroid. Zmizel také Pterosaurus. Těžce zasažení byli ptáci, vymřeli snad tři čtvrtiny, snad více ptačích čeledí. Byli vyhubeni ptáci ze skupiny Enantiorinites, kteří si zachovali takové archaické rysy, jako byly zuby, stejně jako ptáci skupiny Hesperoninites, kteří žili ve vodě a většinou byli nelétaví. To samé platí pro ještěry a hady. Vymřeli čtyři pětiny všech druhů. Značně prořídly i rady savců. Na hranici K.T. zmizely asi dvě třetiny jejich čeledí. V mořích vymřel Plesiosaurus, jehož kuvě pokládal nejprve za nepravděpodobného a pak za monstruzního. Stejně tak masosourové, belemniti a samozřejmě amuniti. Těžké ztráty utrpěly i mlži, mezi které patří známé slávky a ústřice, Stejně jako ramenonožci, kteří vypadají jako mlži, ale mají naprosto odlišnou anatomii. A mechovci, kteří se podobají korálům, ale opět s nimi nejsou nějak příbuzní. Několik skupin mořských mikroorganismů uniklo zničení jen ovlas. Z planktonových dírkonožců zmizelo asi 95% všech druhů, včetně abatom halus. Jehož zbytky se nacházejí v poslední vrstvě křídového vápence v gubiu. Planktonní dírkonožci žijí u hladiny oceánů, bentické druhy žijí u dna. Obecně řečeno, čím více bylo známo o KT hranici, tím více se zdálo, že líhovská interpretace fosilních záznamů zatvrzela se trvává v omylu. Problém se záznamy nespočíval v tom, že by se pomalé vymírání jevilo jako náhlé. Naopak i náhlé vymření bude pravděpodobně vypadat jako protahované. Podívejme se na doprovodný diagram. Každý druh má určitý e, takzvaný potenciál zachování. Pravděpodobnost, že nějaký jednotlivec z tohoto druhu bude fosilizován, a ten se mění mimo jiné v závislosti na tom, jak běžný je tento živočich, kde žije a z čeho je udělan. Mořské organismy s tlustou ulitou mají mnohem větší naději na zachování než řekněme ptáci s dutými kostmi. Velké bílé kruhy v tomto diagramu představují druhy, které fosilují, fosilizují jen zřídka. Středně velké kruhy ty, které jsou zachovány mnohem častěji a malé bílé tečky jsou ještě hojnější. Kdyby všechny tyto druhy vymřely v přesně stejném okamžiku, bude se zdát, že druhy představované bílými kruhy zmizely mnohem dříve. Prostě proto, že jejich zbytky jsou vzácnější. Tento je známý jako signorův, lipsův efekt. Povědcích, kteří ho identifikovali jako první, má tendenci rozmazat události na vymírání, takže vypadají jako dlouhé a táhnoucí se záležitosti. <kly> Pokáté vymírání zabralo miliony let, než se život dostal na dřívější úroveň diverzity. Mezitím se mnoho přeživších taxonů patrně zmenšilo. Tento jev, který lze vidět na velmi drobných dírkonožcích, kteří se objevují nad iridiovou vrstvou, se nazývá liliputánský efekt. Landman, garb a postgraduální studenti odlamovali horninu v řečišti celé dopoledne. Ačkoliv jsme se nacházeli uprostřed nejhustějšího zalidněné, nejhustěji zalidněného státu země. Kolem neprošel ani jeden člověk, aby se podivil, co tam vlastně děláme. Jak se oteplovalo a stoupala vlhkost. Bylo příjemné stát pokotníky ve vodě, i když jsem se divila na rudlému bahnu. Někdo s sebou přinesl lepenkovou krabici, a protože jsem neměla špičák, pomáhala jsem sbírat fosilie, které našli ostatní, a ukládat je do krabice. Objevili několik dalších kousků Discoscafites iris a také Amonita eubaculites carinantus, který nemá spirálovitou ulitu, ale dlouhou a štíhlou, utvářenou jako kopí. Jedna teorie o úpadku amonitů populární v první polovině 20. století tvrdila, že rozvinuté ulity druhů jako Eubaculites carinatus svědčí o tom, že tato skupina vyčerpala své praktické možnosti a vstoupila do jakési dekadentní fáze ve stylu Lady Gaga. V jednom okamžiku Gerba zachvátila zrušení. Přinesl z kousek veliký jako pěst a na jednom jeho okraji mi ukázal něco, co vypadalo jako nehet. To je vysvětloval kousek amonitové čelist, amonitovy čelisti. Čelisti amonitů jsou mnohem běžnější než jiné části těla, ale stále mimořádně vzácné. Už jen proto stál tento výlet za to, zvolal. Není jasné, který aspekt dopadu asteroidů, hodoko, temnota, chlad, změna chemického složení vody, způsobil vyhnutí amonitů. Ani se přesně neví, proč přežili jejich bratranci hlavonožci. Oproti amonitům se například loděnky dokázaly přeplavit přes velké vymírání. Skoro všechny druhy známé z konce křídy přežili do třetího roku. Jedna teorie této nesrovnalosti vychází z vajíček. Amoniti kladly velmi malá vajíčka, mající průměr jen několik setin centimetrů. Vylíhlý tvorové amonitele neměly žádné prostředky pohybu, jen se vznášely pod hladinou a nechaly se unášet proudem. Loděnky naopak kladly velmi velká vajíčka, která mezi bezobratlými patřila k největším, o poloměru téměř 2,5 cm. Vylíhlé loděnky po téměř ročním vývoji ve vajíčku byly miniaturní dospělci a ihned hned začaly plavat a hledat v hloubce potravu. V důsledku dopadu asteroidu byly podmínky při povrchu oceánu asi natolik toxické, že malí amoniti přežít nedokázali, kdežto v nižších úrovních vodního sloupce nebylo už znečištění tak závažné a juvenilní lodinky mu odolaly. Ať už je vysvětlení jakékoliv, protikladný osud těchto dvou skupin vede k zásadní úvaze. Všechno, co dnes žije a každý živý tvor je potomkem organismu, který nějak dopad asteroidu přežil. Ale z toho nějak nevyplývá, že dnešní živočichové my jsou nějak lépe přizpůsobeni. V dobách mimořádné nepříznivých okolností celá koncepce přežití schopnějšího, při nejmenším v darvinovském smyslu, ztrácí význam. Jak by se mohl nějaký tvor přizpůsobit, ať už dobře či špatně podmínkám, s nimiž se v celé své evoluční historii nesetkal? V takových okamžicích se to, co Paul Taylor, paleontolog z Londýnského přírodopisného muzea, nazývá pravidla hry o přežití, náhle mění. Vlastnosti, které po miliony let byly výhodné, se náhle stanou smrtelnými. I když může být těžké po milionech let od této události určit, jaké vlastnosti to vlastně byly. A co bylo řečeno o amonitech a lodinkách, platí rovněž pro belemnity a olihně, plesiosaury a želvy, dinosaury a savce. Důvod, proč tuto knihu píše vlasatý dvounožec a nikoli nějaký šupinatec, souvisí spíše než s nějakou předností savců s neštěstím dinosaurů. Neexistuje nic, co by amoniti dělali špatně, řekl mi Landman, když jsme balili poslední fosílie z řečiště a chystali se na cestu zpět do New Yorku. Jejich vylíhlé potomstvo bylo jako plankton, který si po celou dobu své existence vedl skvěle, jakým lepším způsobem by se měly pohybovat a šířit svůj druh, ale nakonec se ukázalo, že právě v tom mohla být příčina jejich zániků.